Kejsarens pappegoja talar ett finare språk än krukmakar lite pans, Kunde man kanske tänka sig ett kinesiskt ordstäv. Men blir inte mer än en pappegoja i alla fall.